Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. La segona fira de jardineria i planta de Tiana se celebra finalment aquest diumenge després d'ajornar-se una setmana de a la pluja. Tot plegat en un cap de setmana en què es presenta Vedantangal Sangam, l'ONG que hereta l'activitat de la tisolta fundació Laia Mendoza. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. Vedantangal Sangam, l'ONG Areva de la dissolta fundació Laia Mendoza, es presenta en societat aquest dissabte a Badalona. La nova entitat, amb en Lluís Comte al capdavant, pretén que els projectes dedicats principalment al desenvolupament i l'educació realitats fins ara a la Índia tinguin continuïtat. La cataquística acull aquest diumenge la segona edició de la Fira de Jardineria i Planta Tiana Verda, que la setmana passada va ser ajornada per la pluja. Entre les 10 del matí i les 3 de la tarda, 15 empreses del sector en presència a la vila o als municipis més propers gaudiran d'una plataforma per mostrar les seves qualitats i novetats als assistents. Enric Nolis es presenta aquest vespre com a alcaldable de Convergència i Unió a Tiana en un acte que comptarà amb la presència del portaveu del grup de la coalició nacionalista al Parlament de Catalunya, Jordi Turull. Un relat trepidant, ple d'ironia, surrealisme i drama inexplicable. Així es defineix el sisè llibre del tianenc Roger Tartera, Que es cremin els cossos, que es presenta a les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau de Tiana. Es tracta de la sisena obra d'aquest autor que fa un canvi de rumb a la seva carrera. I en esports, el bàsquet Tiana juga bona part de les seves opcions de ser campió de la segona catalana aquest cap de setmana a la sempre difícil pista de l'ECAM Malgrat. És el millor licient esportiu d'un cap de setmana on el vòli Tiana tancarà la temporada sense opcions descents, però amb els objectius assolits. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Vedantanga al Sangam, l'ONG Areva de la dissolta fundació Laia Mendoza, es presenta en societat aquest dissabte a Badalona. La nova entitat, amb llisc compta al capdavant, pretén que els projectes dedicats principalment al desenvolupament i l'educació realitzats fins ara a la Índia tinguin continuïtat. La Fundació Laia Mendoza, per esgotament dels seus membres i en part per la crisi, va decidir a principis del 2011 posar punt i final a les seves activitats a Vedantangal. Però perquè els 13.500 nens i nenes als quals s'ha pogut escolaritzar o bé arreglar-los les guarderies puguin continuar gaudint d'aquests serveis, calia reformular l'activitat de l'organització. Per aquest motiu i a través de la creació de l'associació Vedantangal lligada encara a Laia Foundation, i que segueix operativa a l'Índia, neix Vedantangal Sangam, amb Lluís Comte a desenvolupar les tasques de direcció. El nou responsable, amb 7 anys d'experiència, Vedantangal, és optimista sobre la nova realitat amb la qual s'ha reinventat l'entitat. El que tots ens preocupava, realment, que tots estem aquí involucrats amb, amb, amb totes aquestes organitzacions, és, és pels projectes d'allà. En aquest sentit, no han perillat mai els projectes ara sota un altre vehicle seguirem treballant aquí a Catalunya. Eh, ens estem movent també, eh, també estem anant a subvencions i tot i que no aconseguirem doncs, tants fons com aconseguíem abans, seguirem, seguirem aconseguint-ne. Jo, jo penso, jo sóc optimista en aquest sentit també. Sense ganes de perdre el temps, la nova ONG, amb seu a Badalona, anima les empreses a ser responsables en l'àmbit social i a promocionar valors ètics i morals entre els seus treballadors i el món empresarial. Per aquest motiu es busca suport econòmic entre tots els sectors de la societat per aconseguir un futur millor. La nova entitat posa èmfasi en el sector privat i el pes que poden tenir les empreses en les aportacions a Bé d'entengar el sangam, segons explica Lluís Comte. No només la Fundació de Leia Mendoza, sinó que sense parlar de, de, de tres organitzacions que ho estan patint. I també el govern està retallant moltíssim en, en, en els pressupostos, tot el que fa referència a cooperació, evidentment es nota. Però bé, penso que doncs, els moments són difícils i no ens hem d'estar de que són difícils, hem de ser més creatius i hem de treballar més fort no? i tenim ganes de, de, de fer les dues coses, vaja. D'altra banda, tots aquells que ho desitgin, ja siguin persones físiques o jurídiques, podran realitzar aportacions puntuals destinades a projectes concrets o de manera directa als fons de d'entengar el sangam. La cataquística acull aquest diumenge la segona edició de la Fira de Jardineria i Planta Altiana Verda, que la setmana passada va ser jornada per la pluja. Entre les 10 del matí i les 3 de la tarda, 15 empreses del sector amb presència a la vila o als municipis més propers gaudiran d'una plataforma per mostrar les seves qualitats i novetats als assistents. L'objectiu de la segona edició del Tiana Verda és projectar el sector de l'horticultura, el vivarisme i la planta de tiana a nivell comarcal. Un cop més, els actes es concentraran en un matí en què els productors tianencs d'aquest sector podran mostrar la seva activitat. A banda de la Fira d'Empreses del sector, Tiana Verda també inclourà dos tallers infantils als exteriors de la catequística, en els quals s'ensenyarà als més petits a pintar torretes i plantar les llavors perquè les plantes floreixin de manera adequada. El primer tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis, explica que l'ajornament no ha modificat el programa modificat inicialment i destaca la necessitat de consolidar el Tiana Verda de la mateixa manera que s'ha fet amb la Fira del Vi, Al Tastiana. La donarem a conèixer com una activitat... Eh com una activitat adreçada als pobles del voltant i als pobles de la comarca i que, i que tingui un, un cert reclam per tots aquests pobles. S'ha fet un esforç en eh, donar a conèixer, s'ha fet un, un esforç en mitjans de comunicació, en publicitat i jo entenc que això tindrà, tindrà resultat. Les coses s'han d'anar consolidant pas a pas. El, el Tiara Verda aquest any que guanya en consolidació com respecte a el que vam tenir l'any passat i tornar a ser, ser una activitat que ningú discuteixi la seva periodicitat i la seva aportació. La tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana, Viviana Pérez, explica quins elements se'ls ofereix a les empreses participants al Tiana Verda, que enguany té vocació de tenir repercussió arreu del Maresme i el Barcelonès Nord. No només acotar el Tiana Verda a nivell de, de municipi, sinó també eh, intentar fer el màxim de difusió i promoció a nivell de comarca. Doncs perquè són empreses i són estratos, sectors econòmicament estratègics en el municipi eh, amb molt de potencial i a vegades doncs, eh, els hi convé aquesta plataforma per tal que puguin eh, expandir-se i buscar noves oportunitats de negoci fora de Tiana. Continuarà tinguent les mateixes activitats, exposició de, de les empreses del sector Sector, cadascú muntarà, tindrà un espai on te podrà muntar el seu jardí, podrà exposar el producte que ofereix. La segona fira de jardineria i planta claurà amb una calçotada i botifarrada popular. Els tiquets es podran adquirir el diumenge en el transcurs del Tiana Verda a partir de dos quarts de dues de la tarda a un preu de 10 euros, inclouran 10 calçots, una botifarra i un got de vi. Les activitats d'aquest diumenge, però, no acaben amb el Verda. Durant tot el matí, el punt d'informació del Parc de la Serralada de Marina, a la Virreina, tindrà lloc un taller per conèixer la flora de la serralada. En aquesta ocasió, es proposa conèixer les varietats florístiques autòctones i inaugurar un petit punt d'intercanvi de plantes per utilitzar varietats autòctones i de baixos requeriments hídrics a l'hora de dissenyar els jardins. Durant el taller i en col·laboració amb el grup de voluntaris ambientals, es pretén començar a preparar el planter per utilitzar de cara a les futures plantades.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 En aquesta presentació, Nolis té previst fer un balanç de l'acció de govern que ha portat a terme Convergència i Unió al municipi durant el mandat. El candidat de Convergència i Unió a l'alcaldia de Tiana dona alguns detalls de l'acte que començarà a les 8 del vespre al casal de Tiana. Aquest és un primer acte que fa de, de presentació del candidat en el qual eh, serà la meva presentació formal eh, i la llista la presentarem en un acte posterior. Faré una mica les consideracions sobre com ens han anat aquests anys de govern com ha sigut el que, és el que jo crec que ha de fonamentar l'acció del govern els propers anys i quin és el, el programa específic, quin és el programa, quines són les líneas mestres del programa que podem tirar endavant. D'aquí uns dies, segons ha avançat Enric Nolis, Convergència Unió presentarà les persones que l'acompanyaran a la llista que concorrerà a les pròximes eleccions municipals del 22 de maig. D'altra banda, i encara en referència a la cita amb les urnes, Solidaritat Catalana per la Independència atiana celebra avui les seves eleccions primàries per escollir els candidats de les llistes electorals. Un relat trepidant, ple d'ironia, surrealisme i drama inexplicable... Així es defineix el sisè llibre del Roger Tartera «Que es cremin els cossos», que es presenta a les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau de Tiana. Es tracta de la sisena obra d'aquest autor que fa un canvi de rum a la seva carrera. La sisena obra de Roger Tartera apropa el lector als somnis d'en Salvador Costa Freda, uns desitjos que estan a punt de fer-se realitat quan el jove ha recíll licenciat en Antropologia, està preparat per anar-se'n al Perú i fer un treball de camp sobre els indis quichua. Una desgràcia inesperada, però, fa que els seus plans de futur se'n vagin a orris. Ell, que desitjava amb tota l'ànima deixar enrere la civilització occidental, es veurà immers en un seguit de catàstrofes quotidianes al rovell d'una Barcelona de de la qual no pot escapar engolit per una estranya maledicció que el portarà a una espiral en cadena amb conseqüències desastroses. El llibre planteja diversos temes amb tints autobiogràfics, com assegura Roger Tartera. Crec 30... que... ...vaig intentar doncs reflexar aquest moment de la vida... ...que és una persona que, com ha passat amb... ...i que segueix passant a molts llocs del món, ...o aquí almenys, no? que acabes d'estudiar... ...i uh, jo no les coses gens clares... ...i això és complicat per a tothom... ...i en el cas de sobre la sobra Costa Prega ho és més... ...i en el cas de la sobra de Costa Segons Tartera, l'aparició al·lucinògena i catàrquica... ...d'un soldat armat amb un llançaflames... ...és el recurs més clar per donar forma al surrealisme que apareix en aquesta obra. Hi ha moments que no sabem si és real o real, però el cert que apareix i que fa aquest acte d'incendiar de... tot tots els elements i tots els personatges i totes les situacions en les que El Salvador es troba a disgust. No sabem per què tot li ha aquest personatge. No? Hi, ha un, hi ha una possible un possible acte de màgia negra que algú que li ha fet, però no sabem sé si és cert però no és cert. Tot plegat té un fin així de melodrama bastant. La presentació del llibre que es cremin als cossos arriba només dos mesos després de l'arribada a les llibreries de La noia de les estrelles, de Roger Tartera, una de les èpoques més prolífiques de l'escriptor tianenc. Podreu conèixer tots els detalls sobre l'autor i la seva obra avui a partir de les 7 de la tarda a la biblioteca Can Baratau. Radio Tiana, notícies. El temps. Hola, molt bon dia. La situació meteorològica és plenament estable a tota la comarca. Això es traduirà avui en un temps estable i força solellat, tot i que es formaran bancs de boira enfront de la costa que puntualment poden afectar alguns sectors del litoral maresmenc. Bancs de boira, en principi, poc importants i més probables al llarg d'aquesta pròxima tarda. Pel que fa als vents, en general seran molt, molt fluixos, de força 1 a força 2. La situació van i pràcticament com una bassa d'oli i la mar, amb en mar entreplana i arrissada i les temperatures a eh, tret de la costa, on es mantindran sense canvis, podran pujar una mica en relació a les d'ahir, per tant, es mantindrà l'ambient molt suau. De fet, ahir ja van tenir màximes que dos rius, van arribar als 22 graus o als 21, per exemple, també cap a l'àrea de Palafolls de cara a la jornada d'avui, per tant, es repetirà l'ambient suau d'ahir, fins i tot encara podem pujar més, com dèiem, aquestes temperatures, i demà encara una mica més. Demà dissabte esperem que es mantingui aquesta bonança aquest domini del sol i les temperatures plenament primaverals. Altre cop, durant el matí, poden aparèixer alguns bancs de boira costaners. Durant la tarda creixem que ja no... Els vents seran fluixos de cara a demà, novament, a tota la costa de la comarca i la situació marítima que es mantindrà tranquil·la. De cara a diumenge s'aproximarà, de fet, una petita línia frontal molt poc activa, farà que augmentin però els núvols prims, núvols que en cap cas no ens han de portar canvis significatius en la situació meteorològica, ja que continuaran les temperatures molt suaus, pràcticament sense canvis, i la situació marítima molt tranquil·la perquè els vents es mantindrà també, molt fluixos a tota la costa de la comarca.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 És el millor licient esportiu d'un cap de setmana on el vòlei tiana tancarà la temporada sense opcions descents però amb els objectius assolits. Comencem però amb el futbol i el partit que el centre cultural i esportiu tiana jugarà al camp del Rocafonda. Els mataronins es troben només un punt per sota de la classificació i serà doncs una nova oportunitat per allunyar-se de la part baixa de la taula. Un cop s'han estabilitzat a la meitat de la classificació els tianencs, esperen continuar sumant punts i evitar qualsevol ensur amb la decisió de la Federació Catalana de Futbol, que encara ha de decidir el número d'equips que han de baixar de categoria. D'altra banda, el futbol s'ha de la lacunraria després d'imposar-se al líder i sense opcions d'aspirar ja a l'ascens, volen que el nou tècnic Jorge Asensio tingui un debut plàcid davant el Santa Perpètua, un rival perillós segons el coordinador tècnic dels tianencs Antoni Bravo la, la, la, la joventut de, de seu plantell de passar una mica de comptes. Eh, avui, avui hem estat parlant al presi i jo, que hem dit aquest matí, i jo li que crec que és un avantatge per, per, per partit de, de, del dissabte, que el Sant Andréu no va sortir, de, no, va, no, no va passar el seu camp, eh, no va defensar fent pressió eh, en cap moment, i que això ens beneficia perquè no, l'entrenador del centre del no ha vist el nostre equip jugant amb, amb l'equip contrari i pressionat pel camp, que és, eh, ara mateix, penso que és l'arma més important que tenim. Pel que fa al bàsquet, Tiana, l'entrenador Tianen Sergio Escorihuela espera que la contundent derrota de la setmana passada no descentri els seus homes en el tram final de la temporada. El rival d'aquest cap de setmana, l'ECAM, malgrat, és 11 i no s'hi juga res. A més, ha anat perdent posicions a les últimes jornades de la competició. Sergio Escrihuela analitza el partit, que es disputarà el dissabte a dos quarts de sis de la tarda. Era un equipo, digamos, del montón, sin ofenderles, pero se ve que en las últimas jornadas han fichado a tres jugadores ex-copas y han mejorado bastante los resultados. Esta semana, no, la anterior, y la perdió allí. Teniendo en cuenta que vienen a tres jornadas del final, en el partido en casa incluso podríamos sentenciar la Liga. Por lo tanto, hay que seguir hay que seguir fuertes e intentar seguir sumando partidos. I acabem amb un últim punt de voleibol perquè, malgrat haver perdut les opcions de lluitar per l'ascens de categoria, el Boli Tiana vol guanyar l'últim maig de la temporada. El partit serà el poliesportiu de Tiana contra la Vap Girona, que es troba a la desena posició. Serà, doncs, una oportunitat per acabar el campionat amb una victòria davant els seus aficionats. I fins aquí l'informatiu migdia. Us han acompanyat el control tècnic Raül Heredia i Marc Auger i a la redacció Manu Moga i qui us parla, Marc Ostrell. Podeu seguir informats els bolletins horaris d'aquesta emissora.